мисли от посланието на апостол Павел към филипяните. А още всичко считам за загуба. Заради това превъзходно нещо, познаването на моя Господ Христос Исус, за когото изгубих всичко, изчитам всичко за измет. Само Христа да придобия. Трета глава, 8 стих. И да се намеря в Него, без да имам за своя правда оная, която е от закона, но уная, която е чрез вяра в Христа, т.е. правдата, която е от Бога, възоснована вяра. Трета глава, девети стих. За да позная Него, силата на Неговото възкресение, и общението в неговите страдания, ставайки съобразуван със смъртта Му. Трета глава 10 стих. Дано всякак достигна Възкресението на мъртвите. Трета глава 11. стих. Защото нашето гражданство е на небесата, откъдето и очакваме Спасител Господа Исуса Христа. Който ще преобрази нашето унищожено тяло, за да стане съобразно с неговото славно тяло, по упражнението на силата си да покори и всичко на себе си. Трета глава, 20-21 стих.